Elhamdu lillahi rabbil alemin Ar-Rahman r-Rahim maliki yewmi d-din Vassalatu vassalam ala l-mab'uthi rahmeten lil alemin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Afalindurim Allahuna madruvar tebareka vata'ala Vabim salavat bi peygamberini sallallahu aleyhi wasallam Vabim bi shokteti besnik dhe me të gjitha ta të cilët të ndjekon edhe trasojnë rrugën e tyre dherën dite në gjikimit. Pas të të ndëruar vëzë zërë dhe motra musliman, një gjë është të vërtet dhe e pa dëshimt, se kjo islam është ngritor, se kjo islam ja ka dhanë hakun se cilit përsan, se kjoj islam nuk e dalën, nuk e injëran, nuk e shkel, as një rëngjeni, jap hakun burrit, jap hakun femrës, se kjoj islam u paraprin të gjitha lidjeve, organizatave, të gjitha theve, të gjitha shoqërive në dhënien e së drejtës famrës cilëimin e saj në garrobria ngritjen e saj në shkallët e lartë që meriton dhe për të cilën është krijuar me fol për famrën do të thot me fol për gjysmen e shoqërisë andaj është shumë është gjatë është shumë gjatë por me pika të shkurtra disa fjalë pas së si çështës së çecë më herët këtu ditë gjithanden e për Kosovë po do jasht soi në shumë vende të botës Flitët shumë për të të mërësin në ditën e femrës Dhe mua Mi vijë në mendje Një pyëtje vetëve tiju Pse bash të të të mërësin dita e femrës Dhe si dytë pëse vetëm të të të mërësin dita e femrës pëse më stijin dëmë dhe të muaj për femërën. Pëse të të marë si ditë e femërës, këto e kam ledzuar dhe kuptuar, por pëse vetëm një ditë në vitë tjetë, këtë vetëm në slame kam gjithë këtë përgjigje dhe askon tjetër. Askunt, nuk mune gjenë, dhe shumë nërmalë se nuk mune gjenë, sepse gjithëherë, në të gjithëra shëqërit, për për përsa sa islame, thamra është shkelur, me shekuj, thamra ka qenë një lëziz, thamra ka qenë ma pak se sa njëri, Thamra ka qenë dhe qka qka shumëherën nuk kamë mëritu tjetoj e lemu t'i gëzoj të, të, të, të drejtat të cilat i gëzën moshkulli. Për shambull në legislaturën, apo në kanunin e hamurabive, Thamra është nëmruar, një shtaz që përse do në dykosh është futur në grupën e shtazve përse du se së këtë bakë ti që i majmë një në shpe i përdorëm si dojmë qka dojna bojna me to ndërsa në kanunin apë ligjin mano të hindianve femra gjatërije të sësaj ka qene shty por femra Të këndianët nuk ka pas të drejtë i e tëj pas e vdekje se burët të saj, por me vdekje në burët duhet vdese dhe gruja. Duhet të digjet përse gjalli afer burët të saj në të njëtën turm të druve. Dhe kështu ka vazhduar bindja fetare,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 Gjendja sa është edhe më e jëftë Se sa vdekja Thamra Të ke vrejt është e malkuar Në të vratin e tyre shkruan Të e ke vendin të burë rët Aj është pranari juaj Aj është zëtri juaj Në dërësan të lmudë që vrejtë të përdorim për librë të shajt, a jesh diqka ndytë. Is a lehi sselam, si basin gjillit, pak ka folë për femërën, ka thonoj t'i grua, ka ka që ka të bëjën e ty? Kaqë, e pas ta i kleriket fetarë, e kanë komentuar atë këtë citatë si kanë dashur ata. Kështu që shumë kosh mund të që ditët, për kjo është një vërtet. Se deri para 200 viteve për këvropjantë, themra ka qenë diçka që i ka përkit dreqit malkuarë. Thamra ka qenë një akrep e cila nuk ka hezituar për ta kafshuar e helmuar shdo njëri Thamra ka qenë një gjarë për e cila nuk ngurën më shuhel me nësaj në daj burrit apo moshkyve një për gjësi Kështë e kanë konsideruar Evropian Thamra në Këta Evropë janë, të cilët sët e festojnë ditën e të të marsit në thojza drejta e themrës. Në që të Evropën e së ditë, ma konkretësht në Fransë në vitin 586, dhe me thonë kënë kur pejgambereve që kishtë lindur në Arabiatje, um bait një konferencë evropiane në veltë të Evropës për të shqiptuar çështjen e thëmrës. Ata ndërmroin njerin thëmrën apo mos ta konsiderojnë njerin imagjinal. Ata konsiderojnë thëmrën si njerë apo nuk e njerin. Dhe në fund të konferencës, në sallën konkluzë Se themra është njëri, por është kryuar për t'i shërbyr njëri ut, burrit dhe kaqë. është njëri, por është kryuar për t'i shërbyr burrit. Edhe pas kësa e konference, në kanunin fra anglezë, në ligjen anglezë, apo kështetutën anglezë, derin vitin 1805, Legislatura angleze ja ka lejuar burrët të shet gruan e ti për gjasht paunta. Ka të drejt me shit burrët gruan. Kështë që në vitin 1931 një njëri një angleze të eke dhe shet grune vet për 500 punta A dha qesën në gjyq. Pse e kishit gruan? Avokatat e tij të, të akuzuarit, duke mbrojturin të pandehoren thojnë, kanuni apo legjislatura angleze deri para 1000 vite e ka lejuar me shitburrë gruan. Andaj mësë akuzënë njëriun, por më gjithë këtë përpjekje për, për të ambrojëtur të akuzuarin, gjikata vendosi mjadhan dhëtë mujë ditë burg, pse eshiti grun e vetë. Kështu që deri në revolucionin francezë, ku është shpalur liria pavarësia e grusë, në zjerëja sa i nga rëbria dhe në në qmimi dhe përbuza që është bërë. Dere atëherë, themra ka qenë, më keqësë sa që mund të përshkruajmë. E kjë lirin dhe i themrës, ka filluar të aplikohet dhe shë një viti një mene që 38 dhe mëtej, ku janë përmirësuar nënet e legislaturës për ta ngritur femrën nga rëbria dhe për ta nëzirë për gjithmonë nga i rëbri. Pra, ndoshta me pletë të drejtë, ndoshta, nuk e di. Femrat evropiane e festojnë ditën e tëtë të morsit kura rëten me mors Njut drejt që ju është bërë ndaluar haram. Me shekuj dhe me shekuj thàmra së shoshërisë evropiane. Nuk ka kësa tillë është e nevojshme. Dhe ndoshta një ditë tillë ia vlen të përkujtohet tek thàmra evropiane e cila bën të një diskriminim ka parashikuar nda i gjenis fëmërore anipse edhe sët liria që jeshtë vëdhën fëmërës në Evropë është një liria cila në shëmpi ka nuk është të vërët saj por me gjithete dallën shumë nga e që ka qenë para shekullë të një zëtë ndërsa në besimin qelor, e cili e pranën, e pranën njërzin e gruas, gjemë se gruja është sikur se burë kamëm, e gjemë se kë islam, para 1400 viteve, kër e cekëm dësa kultura dhe ligje dhe thejë, se se kanë trajtuar femrën, gjemë se këj islam e ja hapi femrës dyrë të shkencës dhe të dijes. E janë veshja saj një vendë shumë të lartë, të shoqëror, për të ngritor dhe për të qene e ndëruar në të gjithë fa faza të jetës e saj. Nga dita që lindë, dhe dere sa të bëhet nan, e më pas e dhe pas e bëhet të bëhet gjyshe. Plak, ku tashme në pleçni, ka nevoj për një përkujdesje, dhe respekt të veçant, e që e gjenë kitë respekt gjdo nan dhe gjdo gjyshe në familje dhe në shëqerit islame. Andaj, për ta vërtëtuar këtë, që që një gjyshet dhe nanat plaka në për Evropë, dhe në shëqëri tjera, dhe që që një gjyshet dhe nanat plaka në për familje dhe shëqëri të slame, se si respektohen. Plak, e shtyër në mosh, por vendin e ka të madhë, fjallë e saj është madhë, të gjithë të dojnë, të gjithë të respektojnë, të gjithë gëzohën, për të dhe mërzitën dhe kajnë, kur wa mërzot e atë plakë, sepse e ka vendin e duhur në familjen dhe shëqëri, islamin a kamësuar kështu. Islamin a kamësuar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 o ju njerëz keni frikt ma dhe në Allah, i cilju krija juve nga një njeri, e nga e krija i femrën, dhe prej tyre pastaj bërë shëmbura dhe gra, prej edemit dhe haves. Për gjithësine saj, Plotja dhe islami I ambrojt atë për gjithësi Dukë e thanë Vëma i amel min e salihati Min dhekerin e unëfa Dhe kushponon pun të mira Qoftë ma shkola po femër Nukat diskriminim Vëhua mu'minun Dukë e qenë besimtar Aj Ay, apo ajë Tha u leke dkhlu në lë gjennete Vë la ju dhlemune në kira Të atilt Dhe të futën në gjennet dhe nuk bëhet as pak zullum sabu refutet në xhehenam e sagruja futet në xhenet dhe të kondorton nuk ka diskriminim islami vërtetai pavarësi negruas në personalitetin e saj duke thënë u adallahu lmu'minine walmu'minati jannatin tajri min tahti alnhaari khalidin fiha wemsakin tayyibatan fi jannati adn O rridvanu min Allahi e këbër dhalike hua l-fauzul adhim Allahi ka përmtuar besimtarëve dhe besimtarëve Ma shkujve dhe femrave Gjenetën e të nëmë të cilat He cil lumenj Ata apo ato Në ato gjenetët dhe tjenë për gjithmonë La ilaha e ilallah Povla zër dhe motra Për shaniteti saj është i larë dhe i qëmuar. Gjem edhe në kohën e pejgamberit a lejhi salato o selam, se si femra e kry në bligimin e saj dhe ndere në saj, dëtyre në saj, duke ruaj të personalitetin e saj. I gjem femrat atje bëj nga e për të liruar, rëpër apër e bresha. Gjejmë grua e cila nuk për, në shën për se duhet shkënë në namazë në gjami më falë me gjematë, anëpse burë nuk e pytë, sepse kohak. E gjema tje esmanë bine bi bekrit, qikën e bu bekrit, e cila ponën të jashtë ashtë pisë sajë, Për të mire në familjes, e gjemë atjesës e një vajzë, i ruan të delet dhe një del me saj u lëndua dhe murë një gurët brehtë dhe prejti. Për mësë më ngordhë dhe për të pejgamberi a.s.a. për a delet a hane. E gjemë se si femra dhe mashkulli, marrën pjesë bashkë pun të më dha, si kurse në hegjërat për më shprëngull, për më mbrojt të lëslamin. E gjemë se femra, mërët e pjesë me mashkulli dhe pun të randat më dha, si që është puna e luftës. Para të rësujë e gjemë femra në kone për i gamirit, shumë për e tyre mërën pjesë në luft luft, gjënë thamrat të cilat, marrën dhije, dhe i tham pejgamberit a.s. ne donët nga të këtosh një dit njëat, ku keme në mësua neve dinë nja rësullë Allah, qysh po jë mësën edhe burrave, gjënë thamrat të cilat, i pritën dhe ndëronën mësafirtë, në munges të burrave të tyre, dhe kështë të më radhë në gjdo drejtim të jetës, gjenë themra që si kanë marë dhe marën pjesë, së krahë për krahë, me ma shkullin. Pra të rësye, ndë gjënë pegamirin a lehi salatu o selamë, duke fani në men nisa vë shëkaj kur rëgjall, femrat që në motrat e burrave, ka për qëllim, jem sikur se ata. Dhe nësë shqyqojmë dhe shletojmë Koranin, nga fillimi derin fund, gjem se fjallën burë vetëm, Koran e për me 24 herë, gjithashtëve dhe fjallën grua vetëm, e përmen 24 her, të farë barazije, mes dy gjinive, po të ndëruar lëzër dhe motra, nuk kemi nevojnë e muslimant për ta fërstuar të të mërësin, sepse të këne, femra është të ndëruar dëmë dhe të muhaj, se si vajzë e vogël, sëpse për nga mire në kam suar, sa i cilë e dukon vajzat, e ka gjenjetin më ahë përse sa i që e dukon më ashkujt, dhe në kanë zitur të gzohemi këtë lindin vajzat, të kujdesimi për të shumë, të duha ma të shumë, të javapim haki vajzat, në e dukim, enda shuri, e pas taj e kur të marton që a jopë më atyre hisen, mos të nzirën për i shpijave tona me duar fat, e të respektohet si nan dhe e dimirë se në islam haku i nanës është mëjma dhe sesaj babes për triher, e nana është femër. Ndërsa kur plaket dhe bëhet gjyshe, e gjemë hadithën tjetër pejgamberit a lejhiss salam, nuk është prej nesh, a i cili nuk e më shërën dë voglin, e nuk e respektën dë vjetërin dhe dë vjetëren, me respektuar dhe me dash gjyshen, e me ka për qathe, e me puhtën bal, e me puhtë dorën, e me bledhorata, e hedije, E me gëzu shumë, e me kërku prej saj, me bëdua dhe më lutë. E pasit vdesë, më lutë për të shumë, me lutë Allahun shumë. Dhe të gjithë nëmrojmë, cikur të në vdesin pleqt, shtëpijat për në mbesin të zbrasta, por pajtoj me caktimin e zotit. Kjo është islamë. Nuk i qëjmë në nanave dhe grave tona lula një herën të të mars, e për dëmët mua e radha zi pa një ditë mi që hëllëm, por lula për shdo dit, ëmbelësira për shdo dit, anëpësi e minjerës, dhe nga një hergabojmë, dhe ndoshta dhe i bërtasëm dhe hidrohemi, por në kalën, dhe kje nuk do të tësë se nuk i dëmë dhe nuk i respektojmë, por jemi njerës, a vendin e vete ka, andaj të lumët në për këtë islam. Klemët na për këtë islam, klemët na për këtë din, i cili është i përkryër. Nuk ka nevoj për ditën dërkomtarët femrës, se kretiet ashtë për femrë dhe për mashkullin. Kje botë të kryu për ta, kje nukë kryu për hajvan, kje botë është kryuar për njerëzë, e njerëzët janë bura dhe gra, të dy loja njerëzë, dhe për të dy gjinij është krijuar kjo tokë, është krijuar gjithë shka ka. Shatë Allah Azza wa Gjell, hua ledhi khala kalakum, mefil ardhë gjemija, Allah për ju, në klapa moshke dhe femra, bura dhe gra, krijoj token dhe qka ka në to, qka ka në te, krijoj edhe nërkit qil, qka ka për neve, për grua dhe për bur, Elhamdulillah për kitt dinë, Elhamdulillah për këtë Koran, Elhamdulillah për këtë Islam, Allahu na fërcof din në zamra tona e na bëf nga ta që ledzojnë dhe kuptojnë, e pasësojnë, sepse mësibete dhe belaja dhe liga është se nje nuk ledzojmë, nuk ledzojmë e në veçanti kër është qështja e Koranit, kër është qështja e Islamit, pak ledzojmë. Shumlet ma shtrohe me kulturat e të tjirve, ndërsa kulturën ton, shëkullore, dhe të përkryer, nuk pënojmë për ta njohur, dhe nuk lezojmë. Të tjirt, sa dhe që ngriten, dhe të ma afrohan prej neve, rrë drejt neve. Ndërsa ne, sa dhe që afrohem drejt e tjirve, dhe që kemi hikur prej baza dhe prej realitetit. Andaj, këthejme në Koran dhe në sënet, ndinë të Allahut, se këto është dëgja që ka është të mirë për të dwi djënit, Allah ju ndëroft, dhe ju bëkoft, dhe ju më shiroft, dhe tanë më në gjene që të qoft, në zotë edhe në vësë mire, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.